الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على الصadiq الامين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد لو تنظر إن شاء الله ملango 26 باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين باب La yuldagu al-mu'minu minjuharin Lango Mlangu ambao nazumzia kuhusu Haumwi na hadonwi mu'min Muislamu kwenye shimo moja marambili Ani marakwanza udonwi hapu Na pia marapili udonwi hapu hapu إي فاي كميس أبتو كيفو قا مؤمن.حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رَوَمْتُمْ رَحْمَةً لا يُلْدَغُ المؤمن من جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَتَيْنِ لا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مؤمن مُؤْمِنٌ وَلَهَادُونِ M Jolin wa kutoka kwenye shimo moja mara mara mbili Hili neno yuldagu ni fi ladara hutumika neno hili kwa kule kudonwa e, na vitu ambavyo kama nge kama nyoka na vitu vingine kama hivyo. Wanaweza kutumia yuldagu au yulsau. Lakini sasa hapa katika hadithi licha ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallama ame zuumzia kuhusu kudonwa mislamu lakini kinacho kusudiwa hasa si kudonwa bali ni kupato na msiba sawasawa ule msiba uwe ni msiba wa kudonwa na inge ama nyoka ama vinginevyo vina bodona, ama hata msiba mwingine usiukua huo qawlo hilo ndelengo la hadithi hi mtuma anazunguzia kuhusu msiba unaweza kumpata muislamu na balaa inaweza kumfika muislamu fawaidu alhadith faida ndani hadithi hii daisa min shiamil mu'min ayan khadi'a min alghadiri al almutamarridi marataini Adhīthina maanisha kuwa si katika sifa njema za Muislamu ya kuwa ahadaiwe na alagaiwe na atapeliwe kutoka kwa tapeli yeyote ama mlaghai yeyote. muovu mara mbili Ani njamba mbalo alifai uzokevu kwa na mu'islamu. Na ni kwa sababu atakae na jambo hilo na ni mu'islamu, itakuwa na maana kuwa yeye, anihayuko makini. Na ni kwa sababu ya kuwa kukosea sishi damasi kosa, lakini kosa ni kuregelea kosa. Ani kwa kuwa umekosea ikawa sababu ya weku hadaiwa na kwa kulu kwa hujui. Lakinsa madamu shahada iwa, hiyo ni sawa na kwa sawa usha kwa shule. Kufi nitakio manaku uwe, itihalu usha somo na marapitina, uwe sanga lau sherivuka. Na ni kwa sabu, kosea njia, si shida, shida nini, ni kila siku kosea hiyo njia. Hali mkosea leo, tunakishu kosea, tunakishu kuto, itakuwa sawa ni msiba uwe. Na jambo hili la kuwa mtu anatapeliwa ama anahadaiwa ni jambo ambalo laweza kumtokia kila mtu. Wala hakuna ambaye anaweza akajisifu kuwa mimi siwezi kabisa kutapeliwa hamna. Ni kwa sababu mara nyingi ule wakati unapotapeliwa ama unapolagaiwa wewe unalagaiwa na mtu ambaye anajua hilo jambo. Na kisha akupata wewe hauujui. Bisha akatumia njia ambazo za fanana na ile njia ya sawa. ya jambo hilo kufanyika ama kuwa. Lakini sasa kwa sababu ya kuwa wewe hujui, akawa ametumia njia ambazo ni kama hizo, lakini kumbe si hizo. Akatumia jambo kama hilo lakini kumbe si hilo. Asa kwa sababu ya kuwa wewe bado hauko makini na ubadu mgeni kwa jambo hilo, ukona na kwa ndio hivyo. Lakini kuja kushtukia kumbe Usha wa kingi kabisa Na hiu utokea mfano Umenda kunua kitu Kama mfano huo Umenda kunua kitu Na labda hicho kitu ambacho umenda kunua Kuna vitu aina mbili Kuna kitu kama hicho ambacho nakitaka Ambacho ni original Ani asili Lakini kuna kitu kingine kama hicho Ambacho ni fake Yeah, ambacho nini duplicate sasa wewe si mjuzi wa hivyo vitu kiasi yako ukijua ukiona tu hivi unaweza kutofundisha ya hichi na hichi ingawa wewe ni yako ni upate kila ambacho ni hasa nyalisa sasa ukienda ukapata mjuaji huko na alipokuona hivi akakusoma vizuri akakujua ya kwa huyu bado antoka mashambani sasa wacha, ni fundisha jiji akaanza kuambia kwa jua hii ndio yenyewe so basi hii akaanza kuonesha angalia hivi angalia hivi angalia hivi maskini yeye anakuonesha mwenyewe ujui lakini sasa so, ukoona kwa kumbe huyu mtu amejaamini faka anaoonesha hivi na hivi na hivi unakaa kulinio basu ukachukua lakini baada ya kuchukua ukifika kwa wale wajuzi wa hicho kitu wakakuliza mbona umenua hichi kitu na hichi kasema hapa na si fake mchenyewe aswa wakaanza kukonesha ya kuwa kutaka ujue kwa ni fake angalia saa chetu na angalia chako. vile tufauti kwa ananza kukonesha tufauti kiaanza kuangalia yusapu na anza kafanyaji kufunguka macho ya kuwa oke okay, kumbe nelewa sasa teali usha juwa ya kuwa oke okay, kumbe hichikitu huwa kuna feki yake na kuna nimi ile orijini yake Lakini tena wewe wewe kile kitu kingine tunauende tuna kitu kile kile tunaulaghaiwe hasa ukija utaambia watu nini na hali ya kuwa tayari uilaghaio mara kwanza na ukaja ukaeleza ukafuatilia paka ukaelewa lakini tena wewe na kitu kile kile tunaulaghaiwe itakuwa ajabu sana kundo sarabu mtumia kasema fi waahidin hapa ina maana kuwa ni kitu kile kile kumaanisha kuwa yawezo kadagha kwa kitu hichi kisha baadae uje ulagahiwe lakini kwa kitu kingine hapo itakubalika hapa nitakuwa ina next sense nina kuwa inawezekana hiyo lakini kuwa kitu ni kile kile na wewe ni wewe wewe ishi ulagahiwe mara pili baada hile mara kwanza aniitashangaza sana takua ni ajabu. na normstan bali wewe nitakie sasa uanze kuwaribusha wenzako na kuwatahadharisha na kuambia kwa unajua bana sehemu fulani ukienda huko kwa makini kwa sababu kuna watu ambao si wazuri gai Na huona laghai watu hivi na hivi na hivi na kufundisha zile njia ambazo ulaghaiwa nazo ili msitoke tena hao kalaaghaiwa. Hata hivyo wewe wazindue wenzako na uwaelimishe na uwaambie ili wasiingie katika balaa ulipata tena wewe wewe ingia ile ile balaa nyingine kama hiyo sasa hapo ndio mtihani ambao yani utakuwa kwa mumi kutokea kwa hiyo ni faida muhimu sana ambayo inakusudiwa kwenye hadithi hii na hiyo ina maana kwa itakayoswa muislamu au nini muangalifu awe makini kwa mambo yake na au na tahadhari Na kasa kasa Na jambo Asimu tarajia mara kwanza Ujubu akhdi ilmuomini Alhaithwa ilu faida pili Ulazima wakutukua Musilamu tahadari Walhadari hatta laia Nakhadi a Ili asiji akahadaiwa hadaiwa na aduiwake Au yuta min nafsihi Wa duniahu Ama hata mambo mbao ni nafsi yaki ama mamba mbao ni ya kidunia naikawa sababu ya kufanyaje ya kuingia katika bala upande wa dini yaki kwa sababu ya kuwa umehadaiwa ima kuwa nafsi ama kuwa dunia nilijambu utokea ya kuwa mtu haka ona kuwa, mashallah Wewe na mwelekeo wa sawa msimamu wa kisaa sawa katika upande wa dini lakini sasa hakaona kwa huyu rahisi kumballisha katika mwelekeo huu ambao ako nao sasa hakaanza kuhada na kulagai ili akuingiza katika balaa lakini kupande wa nini mgini, ili hakutue katika nini msimamu wako ili hakutue katika msimamu wako wa kidini niwezekana mfano mtu anasoma ndio mfano mwepesi anasoma madrasa hivi na mashallah umeanza kupenda kusoma na ukoona faida ya elimu kisha baadaye tutaanamwaza huko nje Ambe alijaribu kusoma akashindwa jebu kusoma akashindwa kabidi aingika katika shuguli ingine na mambo ya kimaisha tu utafuta dunia na mali ambao pia hakuipata bile lakinso kimpata ananza kukuhada ananza kuonesha kuwa ya na mafanikio manaki ya yani, sasa faulu, na kwa hivyo huo na chelewa sohuleyako pia utikia uje waza mapema ndinginevyo utakosa mambo ya takupita naso kiona suri zake hizo, kumbe na kuhadatu ya e mwenye maisha pia nini ya napeleka lakini saka kitia na we story akijua unakuja ama antakutan na we anajiballisha hali yake e, anaonekana kuwa mashallah, anangara nema, amefaulu, mambo mazuri madili zinaingiana kumbe muna chote mpaka mwishoe, ikabidi akutue kwa masoma kasama, eh kumbia kuna mamungu kwenye na nipita mimi nimeka hapa, sasa sasa baana hata fadhalini, tansamea mimi ni hacha masomu haya, ukajunga na e kuenda huku ukazania kuatakaribisha ili muen pamoja kwa dihili yake, haka kuruka kambida kwa miru yuwa nini hapa chauni kila msini kujipanga kwa hivu madame mamuasa kuacha masomo untaka sasa hivu ku, ku, kutafuta maisha sasa we anza kivyaku mimi huku ni kiyo kivyaku huwa ni hivu, wani maisha inaenda hivu Kuna kumla li amtua na mtu, mtu wapo. Eh, ukijaribu iivy ahiyui, iivy ahiyui. No kimo na kwa uhalisia bado kumona kwa na kumbesivile mbokuone kimo na pale mazo. Pi ya bado na ni anastrago tu kuna uku. Mamba haja mwendwa. Sasa, ah basi mapana. Wacha ndege wapi? Kukufsayi lime, kumbwa ujamaa ni lai bas ukaja ukoongea na usika nini? Hakuwali. Hayo karejea. Tena mwingina akatokea. Tena akaanza kukunambia unajua nini? Vipi bwana? Silikona unakuwa na msimsimi hivi. Nimekwaje? Haba alijaribu lakini kashindwa. Maamuzi anarudi niseme. Ah, we basi ulikuwa hujui. Sasa acha nikupe sadini. Ye, hey, acha nikupe madili na mipango na nini na njia. Eh? Hey, Mimi nakwambia najijua anajua hamamu kasa kupanga kupeleka hivi na kupeleka huko na kupeleka hivi. Oh, kumbe mimi nilikuwa sijui. Tena baada ya mwezi na jamaa anaona tena muondoka. Imekuwaaje atana nienda nini? Kujaribu tena maisha. Sasa hebu niambie, mtu kama wewe utakuwa ni, ni mtu kidipi? Ambapo sawa ni kwa ilikuwa mara mwanzo madam insha Allah gaywa naumeshadanganywa no kwa kuacha jambo ambalo ni bora kuwekea na kwa jambo ambalo si bora. Se on on ylös. Se on ylös. Asa madamu nii sawa, sallahu wa sallamah mimma yukhaafu minuhum. Mimma yukhaafu minuhum. Su'ul aqibah. Hapa mtume aina na chochote ambacho kina kuwa uenda kikawa kina mwisho mbaya. Hapa mtume aina na chochote ambacho unaweza ukao na kuwa kinaeza mwisho yaku ukawu ni mbaya. Basi ya utahadhari utahadhala na kitu. Wainama akaswa mumin Na hapa mtume aminuhusisha mumin wa kumtaja lihazi hili wasia. wasia huu. Kwa lima yaglubo alaihi Kwa nini mtumi akasema kuwa muumin Hafai kuhadaiwa na kulagaiwa marambili Ani kuwa kuwa hafai kudona kwenye marambili Ni kwa sababu hii Ni kwa sababu ya kuwa muumin Huwa niraisi sana kulagaiwa Hii ndo sababu akawa anatoa nasahi Akiwaelekezea umini Ni kwa sababu ya kuwa wa islamu na muumin Huwa niraisi kulagaiwa Tufauti na mungina ambani sii muumin na sii muislamu wa kisahasawa. Hana imani. Kivipi ni kwa sababu anasema lima yaglubu ni salama tinia. Kwa sababu yakuwa muislamu na muumin niye yake huwa ni salama na nsafu. Wahosni dhanu. Na pia dhanake kila mtu anamdhina vizuni. Kwa hivyo muumin kwa vile ye anajua kuwa mimi sinashida na mtu. Nasiozi nikamulagai mtu. Wala nikamtapele mtu. Sasa ye kila mwenye kumona. Huwa anamuona kuwa yeye huyo mwingine kama yeye. na anadhamia yule ambe mtana yeye pia ni, ni kama yeye kama vile yeye yuko hivyo nia yake ni njema na pia anafanya nini Anamdhania mwenzake pia vizuri hiyo kudhania mwenzako vizuri na kumchukulia mwenzako kuwa yeye nia yake ni kama yako fayaqa fi sasa hii na mfanya paka anaingia kwenye bala minahayithu la yadiri pasi na kujua kukona mashallah ukutana mtu akahanza akikonu na kanzu na kofia mashallah kakukaribisha na salamu ya kislamu he eh? akahanza kukongia manumawili matatu kidogo ya dini vipi mashallah na nakona kwanu vipi meso madini una toko abinsilin kuswali vipi ya natoko huku basi ukahisi ya kwanudugi yako muslamu umumin mashallah um... basi asa moyo wako ukawa ku msafi kabisa na uko baridi kabisa ana hauna tashwishi wala wasiwasi yote kumbe ndio sasa nakuingiza sasa kwenye nini kwenye njia akiona inika sasa naku malizia kabisa sasa we ule wakati napokuwa nakufanyia mambo kama hayo WE hata una wasiwasi kwa sababu gani tayari ushamdhania vizuri na tayari ushaona kwa huyu atakuwa nikawa mimi misuwezi kalagai musulamu zangu nijuu mtu musulamu zangu kisha mashallah ni mtu wambaye pia ani mchamungu wala fati ni mlagai hapa na jamu kama misuwezi kumbe ule jamaa hati si tasika muna mdhania eh, mdhaniai ndiye kumbe siye kabisa ni mtu wamevaa nimi gozi ya kondotu lakini kumbe numbwa mwitu tina ule mkali kabisa sasa hii ndo sababu mtuma alipoelewa kuwa utokea hivi na watu uchukua hii nafasi ya kujua kuwa waislamu na waumini huwa wanadhaniana vizuri na waislamu wenzao sasa wale waislamu wengine wabaya wanaachukua nafasi hiyo kwa kuwa laghai na kuwatapeli wenzao kwa kutumia nafasi hiyo hasa ndio kasema akasema yatakiwa ukishafanywa hivyo mara kwanza hasa funguka macho kisha wala taaruba baina hadha hadithi wa nabi, na wala hamna mgungano kati Hadifi ambayum ambayo mtume anasema muislamu hafai kuuma kwenye shimo moja mara hakuna tofauti kati ya na hadithi nyingine ambayo mtume sallallahu alayhi wasallama anasema almu'minu ghairun karimun walmunafiku, khibun, la'imun imun. ni Ambayo ni sahii kutoka mtumisallahu alaihi wa sallamu. Mtuma nasema almuminu, ani muislamu ghirrun. Ghirrun, manake, ni mtu ambe ni kuhadaika. Ni mtu ambe ni kuhadaika. Kwa yu mtuma nasema kuwa muislamu, ani ni mtu ni muepesi sana kuhadaika. Alafu mtuma nasema, karimun kwa nini musulamu ana tapileo kwa raka na nahadio kwa raka kwa sabi ni mtu ambaye ni mkarimu ani mwe wake ni msafi na ni mtu mku, mtu ambaye iko straight forward manaki mtu ambaye yame nyoka hana njia njia kutha kona kona wal lakini munafiki nae mtafuti kibbun ni kibbun kibbun manaki ni mtu ambaye ni mjaja mjanja mtu ani tapele tapela tapel, ukimona hivi eh ukimona ni mtu ambaye yani haaminikiaminiki hivi sima kasema kuwa mnafiki kwa hivyo alkhibu bimaana almuhadhiu ani mtu ambaye ana hada hada hivi kisha almusudu ni mtu ambaye ukimona hivi unamuona kana kwamba yani yeye yuko tayari nini ubaya wote ngao wenyewe anaita kuwa ni deal lakini ubaya ani ukiingia baya na kueka vizuri kujua muhimu nini mamba muendea sasa lakini khibbun maana yake hasa hapa yani mtuma anamaanisha kuwa mnafiki mu, ni ambaye yani moyo wake ulnafs, nafsi yani ni nafsi yake ni mbaya yas'a maana huwa ana, bid'ah ila -fas, ila alifsad yani kufanya ufisadi uf na no, ubaya hataki kujua kwa waini msilamu wenzake amwe msilamu muhimu nini ile kutarofanya chochote na lolote bora kile ambacho nataka kiwe ajali sasa hii inampelekea mpaka mnafik, sirais kufanyaje kuhadaiwa kwa nini kwa sababu yeye kwa bila yuko hivu. sasa huwa yuko makini sana mtu asija kamfanya kama vile yeye anafanya wenzake lakini sa Kwa vile haikuwa hivyo Yehu kuwa Mtu waweza kanifanya hivi Kama vile wipia hivyo Kwa sifanyi wenzangu hivyo Asa kwa sabi yeye kujuchukua hivyo Na kuwa maisha ya kuwa hivyo Asa akawa wana chukulia kuwa pia yehu Sila Yesu yu wenzangu pia kunifanya hivi. Limatha Liahosu nidhani Kwa sabi ya kule kuwa na Dhananjema ya nguzaki wa islamu Sasa hii nafanya mpaka Wale ambao anawadhania wadhania na kumbesi wema kuchukua nafasi hiyo kumfanya ubaya lakini mnafiki naye anakuwa kwa vile ye hey, chabi yake ni hiyo hasa anakuwa Kilo kija tu hivi ok kumbe nikawa mimi lakini aa nisha kugundua kwa nini kwa, heyi, kwa makini ye kumakini kwa sabi heyi, kazi yake hizo hane kumchapeli chapeli ni kazi nelewa hey, kumuhadaa mtu ambaye ndo kazi yake ya kuhadaa watu kuwa sila hisi nelewa lusabu napata kwa nini ano wenyewe anajuana kama anavyosema kwa ni eh wanajuana kwa vilemba sasa ni ukiingia katika ile soko ya watu wa, wenye kuhadaa watu mfano kuna njia nyingi za kuhadaa tutapa tu baadhi ya mifano michache kwa sababu ya mda kuna baadhi ya watu hudai kuwa au wanafanya biashara ya kuuza dhahabu na kumbe chupa wakasaga hivi kaunga unga ni dhahabu hiyo ukiona hivi yule ambaji dhahabu anasema dhahabu dhahabu si sasa lakini wale wenye ambao wanafanya hivi wanazijulia kuna watu ambao huo wanadanganya wenzao yakweti hao wanafanya biashara ya almasi kumpa mna jichoti ni maji Amerika kwenye kichupa anasime so, Sawa ba ujui kienda hivi kusha kusha saa muenzaki ambaye ndo wanafanya utapili huo huya weza kamdanganya hizo mifano la thani mikubo kwenye muwezi mkelewa mambaya zahabu wala mambayalimas chani mpigi midogo hizi ambazo wazio kawida kuna watu ambao huo wanadai kuwa hao wanafanya biashara ya kuuza asali ya kodi ni asali. ni asali. Tena unampata na chupa. Alafu ameka pale juu nyuki kama mbili ama tatu hivi. Kombe amna chochote. Ni sukari nguru. basi amei koroga vizuri akaipiga piga ikalainika. Kisha pale ndani. Ama hata si. Yaani ni vitu vile amefanya fanya hivi. Basa nafana nakwambia nini? Asali kabisa yenyewe. Nakwambia utakataka onja. ani uko tayari kuonyesha. Kwa anajua labda hujui maskini. Tufauti ya hile njia wama hile saenyewe Kisho kiuangali hivi mwenye unuona kweli nyuki kwa pale Ani kwanesha kuwa hatu na aswasi mwenyewe, mwenyewe kwa hapa Ani mwenye kutuniza yasali Aswa kitaka muulizi Lakini sasa Wewe bila shaka utafanya aje Utamini Na mwishwe Kumbe unampa pesa za asali amboni ya asili Ani original Nyewe labda chipwa kido kinauzwa karibu mnyatano lakini kumbe anakupa asala mbosi yenyewe ambo winauzwa labda kimiambili kwa wale winyakujua sasa weni ambie uhuyo ambie anatapili wenzake mfano akienda suna kunua Kwa ametumwa amemunyewa anahitaji ya kwa labda anahugonjwa fulani tutukuli mfano na mambeo kwa ugonjwa huu ndawake ni hile asali safu asa kwela kienda kunua asali anaweza pia kadhiwa na hao hao ambao wanafanyaji wanahadawati ya kweti apewe e, sukari guru na nyuki jua alafu ndio ni asali sasa unajua anajua kwa sababu wenyewe wanajua njia nyingi ambazo wanaweza kugundua nini tofauti asali na mosi asali ni wenyewe usema mimi sifanye biashara lakini wenyewe usema yako ukitaka kujua tofauti asali na safi na mosi safi imwagi hivi kwenye maji Ukimawa kwenye maji, ili ikiwa ni safi, tina paka chini. Lakini ikiwa si safi, itachanganyika wana maji. Sabi ni maji. Ama lasi hivu na chini hivu kwenye mchanga. Ikiwa ni asali safi, haita mezo na nini, na mchanga, itabakia pale juu. Itabakia pale juu kapsa. Lakini ikiwa ni maji maji, na skari hivi. Mpana guru, ukimwaga hivi, tunakua nini, inanyonyo na nchanga hivi inabakia tu hakuna kitu. Ngao wengine usema kwa siji ingiza kibirizi ndani alafu washe, kone kama itawaka ikiwaka basi ni safi na kama haiwaki basi amu mwage tu mwenyewe hivo ukionaatirika na haikatikatiki ukijua kwa ni safi lakini ukiona inaenda ikatika njio kwa ni maji sasa wenyewe wana njia nyingi za kujua. Lakini hata wenyewe wanasema kwa kwenye friji ni kwa ni higani. Lakini kion ni hizi hizi za kutengeneza hizi inaganda. Kwa hivyo kwa jumla ni kwa ule mwenyewe ana njia nyingi ambazo ni hapo kwa hapo na hata za baadaye anaweza akaaona. Lakini jewe haujui. Lakini sasa baada ya kuchapuliwa siku ya kwanza ukapelekea mtu ambaye si ni mjuzi. Kambea vipi boni muuzi salifeki hivi? Ah in feki? Si feki hii, tunamboa ni yenyewe. Hapana, hii ni feki. Sasa vipi kwani utajuaje kwani feki? Ataweza kuonesha. Angalia fanya hivi unaona? Sasa ukiona hivyo, hivyo, hivyo, hivyo kama ningekuwa cc feki ingekuwa hivi hasa ukishaooneshwa hivyo alafu nasikia fiti na uende tina bado uziwe fiki sasa utakuwa ni mtu wa aina gani wewe haitakuwa ni mtu ajabu e, ni mtu ajabu kwa nini hukuwa makini baada ya mwanzo kutapiliwa saa mara ungeenda ungeka makini ngamangalia unge nitaka ni test kwa sababu nishajua athal feki na mbosi feki eh kwa hiyo na ability yangu hapa eh unamtisha jamaa huyo ile ile okay huyu jamaa kumbia anaelewa Na pia anataka hiyo asani mwake kwenye maji nione. Nikiwae tena paka chini natajua ni wenyewe. Lakini kichanika na maji si yenyewe. Kwa nini ujanja hapa. Oko tayari tujaribu. Sasa yule mwenyeko pele anajua, anakwambia ah kama unataka yenyewe acha nikuletee. Msogana ashabundua kumbe wewe ane unajua jiji. Twielewana? Sasa mtume anasema hivyo, ya kuwa ani Muislamu kwa sababu yeye ni mtu ambaye hawezi kafanya mwanzo wake utapili huo. Yakienda akafuta duka mashallah anikaa hapo ni Muislam mwanzo wake kanzu kofia na mashallah labda mifungo amefungua kuanza nasoma kingoja mteja aje. Mara ukifika hivi ni na ulizia kama una sali. Sali iko ndizi hapa. Okay sawa. Vipi kwa ni ile ya teli nywe ni asili. Hayo kabisa angalia teli nywe kwa hapo juu. Hasa yeye hata utangalia nywe, utangalia kofi yake, usitangalia nini kazi yake. Mshindo tuona kwa nini alikuwa anasoma Qur'ani. Eh? Vipi? Ulikw niataka kwenda kutumia. Hii ni nzuri sana ukutumia mkate na tandawa, anaza kuoleza mpaka ukiona hivyo unasema Masha Allahu msilamu wenzangu. Ah, hata kuna haja mambo mengi unachukua. Kwa nini? Kwa sababu wewe unajua kwa nini? Wewe Muislamu hauwezi kufanyia Muislamu wenzako utapeli ama hata mtu yote. Sasa wewe pia madam ni Muislamu, haweza kanifanyia hivyo. Lakini mnafiki nae, haamini mtu. Sababu yapi anafanya hivyo? kwa kienda pali hata kujua wili mwislamu wa si mwislamu lipi ya sali hipo e, niambie kabisa mapema ni enyewe wa si enyewe. ni enyewe kukutrata to test sali ni usta kuchukua bila kutest kasa hula kisha hana kuona hivu atambia ziko na mbili hapa kama utakile enyewe ni behi na kama ni hii ingine behiake ni hii kasa mwenye amutawakani nailewa kwanini kwa sali kutrata yule ala shambonesha kuwa kisi nchukue hivu wani nipia na juwa kwa jumla niku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 Laim, Imana Dani ul -hulk. Antabiazaki tsinzuri. Kwa hivyo, hii hadithi amboni nimesoma sahihi. Inamanisha kuwa muislamu ani simtu mtu ambaye maranyingi anashuku watu. Kwa kuwadhania kuwa ni watu amboni anta kufanya shari. Bali huwa ni mtu maranyingi ni mwenye kuamini watu. Na anadhania watu kuwa wanakhiri na ye. Kama vile ye yuko hivu. Lakini sasa, hilo huwa linawaingiza katika shida kama tulibweleza. Nathani sheliweka ya hadithi. Tuwene kwa hadithi na ufatia babu al-faminu wa 20. Albabu babu al wa 20. E, akbarul kabairi ashiru kubillahi. Mlango. kasa. La eh, asabi asadi wa fil waswasati minal iman babu fil waswasati minal iman langwa ambapo zumzia kuhusu ani waswasi minal iman ni katika imani lakini sasa si eti waswasi yenyewe imani lakini manake ni kuwa yule ambaye atakuwa na waswasi Na kisha ile wasuwasi basi hakuna kita kuondoa hiyo wasuasi katika wake ispukua ni akiwa na imani. Vinginevi akiwa hana imani ya sawasawa, hiyo wasuasi itabakia katika wake, Hawezi akawa na wezo kuyondua, kwa ukosefu ama kudhaifu nini uimani. Anabi Hurera, ta tatiya Allah nasema, Jaa nasu mi ashabi nabisa Allahu aliaslamas. Walikuja watu kati ya masaba mtume rahma na manzi mfikie Fasa wakamuliza mtume Inna najidu fi anfusi na kasisi Tunahisi Katika nafsi zetu Na kuya waza Katika nafsi zetu Ma yataadha muahaduna Ani yatakala mabihi Ani mawazo ambayo mmoja wetu Huwa anaona kuwa Yatakuwa ni makosa makubwa yeye akiwa ataongea Hayo mawazo ambayo na waza Asawa kambia mtume mambo hayo Kisha wakataka mtuma waeleze Kwa sasa itakuwaje Ikiwa hali ni hiyo Kala mtuma kuambia wakadu wajatumuhu Na kweli umehisi hivyo katika nafsizenyu Na hayo mawazo ya muajilia Kalu nasawo kasema na ahu Kala mtuma kuambia Dhaka sareho imani Basi hicho kilichowafanya. Mpaka muhisi ya kuwa yatakuwa ni makosa kwenu makubwa zaidi Mukiongea hayo mawazo Ambayo munafikiria ni imani ndinuafanya hivo na hiyo nisarihu alimani manakini imani ambayo kawazi kabisa isiojificha kwevo hii hadithi inamaanisha ya kuwa nini inamaanisha kuwa muslamu wakati mungine analeza akajiliwa na mambo ya kumtia shakashaka shaka katika imani yaki na katika dini yaki na katika musimamu wake wa sawa mambo ambayo anatakiwa aweze Ukabiliana nayo na kitakachokusaidia kupambana na hayo mawazo mabaya yanayokutia shaka shaka na wasiwasi katika dini yako ni imani yako. Kumaanisha kuwa yule ambaye si na akawa imani yake ni ya sawasawa na ni Basi akipata tu na wasiwasi kidogo kuisha, huwa anapotea. Na mwishowe anaelekea kusiko yatakiwa kuelekea. Kwanini? Kwa nini? Kwa sababu ya udhaifu wa imani na kwa sababu ya upungufu wa imani. Kwa hivyo ina maana kwa yatakiwa tujitahidi kwa kujenga imani zetu ili imani zetu zitusaidie kwa kupambana na hizi wasiwasi ambazo huingia katika nafsi zetu. Lakini sasa hadithi hii ina zaidi kuhusu hichi ambacho masahaba walikusudia. Kwa kusema kuwa wasiwasi wanayoifkirilia katika moyo wao sasa kuna baadhi ya hadithi ambayo imekuja kufanua kuhusu kile ambacho masaba likuwa na kusidia nayo i hadithi ambayo eh, imepokewa na Anas bin Malik radiyallahu anhu Ingawa hikutajwa hapa lakini pia mpokewa na Imam Muslim Anas anasema kwa mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ya kuwa wasalam, mesema, yakuwa, la yamrahu nasu watu hawatuacha yatasaeluna anwawe ni wenye kuingiwa na mawazo ambayo wanakuwa ni wenye kujiuliza na hata kuuliza nafsi zao na kuulizana wenyewe wenyewe maswali ambayo yanaonyesha kuwa wanashakashaka na wasiwasi na mambo fulani hata yakulu mpaka itafika hatua waseme haya mambo ambayo ni ya wasiwasi ambao wanayo katika imani yao mambo yapi hayo hata yakulu wa waseme hatha Allahu Haliu kulli şey Anu huyu ni Allah Maitsi namamudu Yendo muumba kila kitu Faman khalak Allah Asa alimumba Allah nani Asa manu kama haya Ani mutu ananza kuu anza Kufikriya Kwa lakini tukiona miti Ymmumba Ymmumba ymmumba Madama ymmumba Ymmumba ymmumba Ymmumba ymmumba Vili viyombo ymmumba Naviota hivi Ni Allah ymmumba Asa huyu Allah naya limumba nani ama kuja kujaji ama alipatikana uppatikanaji, ndo asa mabukama hayo anza kujiuliza kishi wa kosa jawabu, masikabakia tunawza kuwa na wasiwasi. Bon lakini sehelewe. Sasa huko kutoelewa ni kwa saba imani yako ina Bali imtakiwa nini uelewe ya kuwa hivyo unavyvyona ni vyu vimeumbwa. Ani viumbe, vimeumbwa Na huyu ne muaza ni Allah mbae ndio muumba Na vifanani Allah afanani na hivyo ambavu naviona na unavijua Na kwa hivyo, hayo mawazo ni mawazo ya kutaka ufayanishe Allah na viumbe vyake Kwa kule kuwa kwa vile vimeumbwa Basi pia Allah hafana na hivyo hivyo na hivyo viumbe kwa kuwa pia meumbwa Mbapo sivyo hivyo ambapo sivyo hivyo Lakini sasa Mtume sallallahu wa alaihi wasallam amesema yakuwa yeyote ya atakayeingiliwa na hayo mawazo katika nafsi yake Antakiwa aseme yale ambayo ametufundisha. Na ni kama ni kueleza uko nyuma yale ambayo mtakiwa Muislamu aseme. Kwebio, untakiwa, kwa hivyo unataka kwazo useme amantu billahi wa rasulihi. Kisha baadaye useme a'udhu billahi Minashaitani rajim. Kisha baadai pia unezu kuhungezu kasema. Kulu huwa Allah wahdi mpaka mshuhe suru Na sababu yuhye kusema amantubillahi wa rasulihi. Anini tia nguvu ile imani yako. Kukumanisha kwa kile ambacho Allah alituambia. Kwa yeye hana muanzo wala muisho. Na mimi hicho. Kwa nini? Kwa sababu uchochoote na mbashi kimiomba kina mwanzo Kwa hivyo manaki mana likuwa kabla kijiomba kilikuwa hakipo Na Allah ye Hana mwanzo Kwa hivyo ukianza kufikiria hivyo itakua manaki anakuwa muntaku Njaliya Allah piawe na mwanzo Mbubo sibo hivyo Sasa iyo imani unai Njaza nguvu Wakumanisha kuwa mimi tabakia na imani yangu yakuwa kuwa amantu billahi wa rasuli yale ambayo Allah mesema kujiusu na Allah ambayo, ambayo kumusu Allah ni hivu hivu kisha baade sasa unamulani shetani na kuomba Allah akuepuishi na hizo waswasi zake kwa nini? kwa sababu elewa ya kuwa hayo mawazo hakuna mwingine aliku fanyo wazo kuya wazo shetani basa takia useme yaudhu billahi ma shetani rajim, ili akuonuke shetani asikupe mawazo mabaya hayo lakini tatu Kuna hadithi mekuji, kasima kuwa waliantahi, andalika Ani atakiosa ayo mawazo, uyaache. Nuwanzi kuwaza mingini mnazuli. Kwa chana ayo mawazo mabaya. Kisha sandu, uneza, ungeza hiyo, kusema kuluwa Allah wahad, yikuwa mawazo ni hayo. Manisha kuwa Allah, ni pekiyake, Allah samad, ya ndio, mwenye kuregelewa na kila kitu na kutegemewa, na miyadi dola miwilad, hakuzaa, wala kuzaliwa haku wala miyakul lawa kufuwa na hadu wala, amna yote, Anayifanana nae Kuh, hizio ndo hatua ambazo atakiuo mislamu atikue Pindi atakakukua Amejiliwa na mawazo kama hayo Mabaya Ambayo yanamtia wasuwasi kwa Kwenye dini yaki Faida za hii adifi. Wafil hadifi Wafil hadithi bayanu anna shaitwana Yatarabbasu lilmumini Li yazigahu Anil imani ila lkufu Hii hadifi na manisha kwa kumba shaitani wa anamnimelea mu'min muslimu ili aweze kumpotosha kutoka kwa imani yake ya sawa na amuelekeze kwa kafiri anna almu'mina na pia ndani yake kuna faida ya kuwa mu'min ya lehi alayhi min wasawisi ash antakiwa ajid nasue na kujitoa katika zile waswasi na shakashaka shaka za shetani, na aweze kuzizuia waswasizo zizimjilie katika nafsi yake na katika afikira zake na aslahu ba'dni ilmi yasawa sawa ya dini yako ambayo itakusaidia ili kila kitu ambacho unataka kiwaza na kikaza kutia swasisi tatu na kijua kwa hivyo huwezi kubabaika nacho adamu tasdiqui wal qabuli bima eh yatadaddu fi nafsi fainaha min shaitan ani mtu kuto sadikisha na kutokubali yale mawazo ambayo yanapita kwenye akili yako katika waswasi inafungamana na imani ujue kwa hiyo ni katika shetani hasa hadithi hii mtume amesema akasemaje akasema dhaaka sarehul imani hapa tukasema sarehul imani maana nini Ei, anna thalika huwa al imanu al-khalis Ani hiyo ndi imani ambao ni halisi Amba hiyo kufanya mfaka Weze kupuza hayo na kubakia Na msimamu wa sawa katika imani yako Kuna baadhi ya duwaya Zimekuja mtuma kasema kuwa Dhaka anichilika Mahdhu imani Katumela afu ya mahdu Ngawa hapa matumela afu nini? Ya sorihu imani Na yote manake ni yoyo. Kisha pia hadithi hii inatupa faida ya kuwa maswahaba walikuwa wana umuhimu mkubwa zaidi katika kuchukua tahadhari kwa yale mambo ambayo yanaharibu nyeyo zao na yanaharibu pia imani zao Lakini pia hadithi yatufundisha ya kuwa yatakiwa mislai yote anapotatizo na jambo lolote ambalo linausu dini yake aharakishe kwenda kuuliza wajuzi wa dini maulama ili waeleze kile kitu vile kiko kusawake wake ili ndio ile shaka ambayo anayo na waswasi imuondokee kwa sababu kile kinachondoa shaka katika nafsi ya mislamu anapoingia na shaka katika mambo ya imani na dini hasa kabisa nini ni ilimu ya sawa kwa mina maana kuwa madama hujui na nusabu kwa igiona shaka ya futa kujua kwa wale wenye kujua Allah nasembe ufasalu ahla zikri inkuntum la taalamuna ulizeni wale wenye kujua ikiwa hamjui ujambu hilo ni muhimu sana kuliko Kumbakia na hiyo hiyo wasuwasi na mwishoe sisa wanze kuona kuwa labda ni sawa ama si sawa na mwishoe ubakia hivyo hivyo na hiyo wasuwasi ambayo haukupata suluhu. Hadithi ya mlango wa ishina nane. بابو أكبر الكبائر الشرك بالله. يعني ميُنْجَونِ ممَّ ذا بمقوبَه نِقُمْ شَكِيشَ الله سبحانه وتعالى. نَعِلُ عن أبي رحماني ابن أبي بكرة عن أبيه قال: كُنَّا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَقُوا كَلِبْنَا مَتْنَسَ الله عليه وسلم كِشَامَتْنَا قَسِيمَةً أَلَا أُمْبِيُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثلاثةً. ابن سوام بين قوس مذن matatu ani mtuma kasema hivo kisha kasema kwa haya madhamna nini ni matatu la kwanza kabisa kuliko yote alishraku billah ni kumshirikisha allah la pili wa hukuku ni kuwafanyia ubaya Wazazu wawili la tatu wa shahada tuzuru na ni kutoa shahidi wa uongo au au luzur. ama kusema manine ya wa uongo Wakana Sallallahu Alaihi sallamana, sallamu. Nalikuwa mtume rahma na manzi Mutakian, akiongea hayo maneno, ameegemea. Fajala sakisha haka keti tasa. Alipo keti, faakala, waqaulu zuru, wa shaharif zuru. Asa kasema, ani, miungoni madhani makubwa, ni mtu kutuushahidu wa uongo, na kusema maneno wa uongo. Famaazala, yukariru ha. Mtume hakuwacha, yukariri hayo maneno, ya kuwa, Wa shaharatu Zur. wa kaulu zuru. Hatta kulna, baka tukasema, laitahu sakata, laitia nginya maza. Hadithi nufatia, Dani Mlenguhu, anabi Ullera, radiyallahu anhu, ana Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallamakala, mtuma nasema, jitanibu asaba al-mubikati. Eh, jithahadharini sana, na madhambi, saba yini kuangamiza. Jithahadharini zada, sana, na maw hu na masia aina saba yenye kuangamiza qila ya rasulullah akasemeka ewe mtume wa allah wa mawhuna ni api hayo masia qala akasema mtume ashirku billahi la kwanza kabisa ni kumshikisha allah la pili washiru na kufanya uganga wa kaslu allah Ni kuua nafsi ambayo Allah on uliwe. Illa bil hän on onnellinen. Hän kama mizini uliwe kwa onnellinen. Hän on onnellinen. ni on Ama Hän basi pia Waaklu on onnellinen. Hän on onnellinen. Latano on onnellinen. Hän on onnellinen. Hän on onnellinen. Hän Ya jihadi wakati saa maadui makafiri wa mipambana naa kisha wesa uturoke katika madhani makubwa kisha la sita wakabfu al-muhsanati na kuwasingizia laa alasafa ini wakabfu al-muhsanati na kuwasingizia wanawake wa Kiislamu wa liujifadi al kuhiba al-muhsanati jamu muhsana wa al-afifa Ani wale kwa lio jifathi ghafilati mbali kabisa na shaka shaka na kudhaniwa adhanambaya kwa kutujingiza kwa tuhuma tuhuma almuuminati wa umini kisha wewe pamoja na yote hayo umtuhumu na umsingizie kuwa amezini jambo hilo pere katika madhambi makubwa zaidi asa hizi ya di thimbili, kama tunavyoona zinapatikana kwenye huu mlango wa kuwa mtume anaeleza kuhusu madhambi makubwa. Naam. Mwanzo wa ya kwanza ilisema kuwa mtume alisema la umbi kumbi akbari alqabail thalathani. Ibni swambieni kuhusu madhambi makubwa kisha thalatan Hiyo thalatan Baadhi ya ulama wamesema kuwa maana yake ni kuwa mtume aliregelea haya maneno mara tatu. Alisema ala umbiu kumbi akbari al-kaba'iri na kanagelea ala umbiu kumbi akbari al-kaba'iri tena ala umbiu kum akbari al-kaba'iri. Baadhi ya ulama wanasema kuwa hivi ndio maana ni mara ngapi? maneno. Lakini baadhi ya ulama wakasema thalatha ni hapa maana yake mtume alikuwa na manisha ya kuwa nitataja tu matatu katika yali madhemi makubwa, kataja mangapi, matatu, na kisha ndo wakaya pia ya kuwa ni, kisha kubilahi, kisha kisha shahada tuzuru kwa hiyo ndo maana hiyo thalatan saa miongoni mfaida za hii hadithi, kwanza kabisa, ni atalimu bitwarika tisuali ni kufundisha watu, lakini wakupitia njia ya kuuliza Hapa tuohona kwa mtumikambila kwa fundisha Kwa kuweleza madhabi makuba Masahaba alwaya uliza Ala umbikum, hibi ni suambieni Kisha nusawa Kwa sema ndio, tuambie, kumakaza kuweleza moja katika uslubu Ani wanjia za kufundisha Faida pili, anna aza madhunubi Ashirku billah Hadithi yoneisha kuwa dhabi kuba kuliko yote Ni kumushlikisha Allah Lakini pia hadithi Yoneisha idhamu wukuki lualdeni Ani ukubwa Wakosa la kuwafanyia ubaya. Wazazi wawini. Kwa sahabu gani? Kwa sahabu hapa kuwa. ndio lilo tajua na mkini. Bada tuya kutajua nini? Shilka. Na pia, asya kur'ani. Allah likuakua nazumzia kuhusu haki yake. Bada ki tuyipia nazumzia haki ya nini? Ya wazazi. Allah kasema. Mfanu wakadharabuka la tabudu illa iyahu kisha. Wabilu waldeni ihsanamu. Manisha kuwa nini? Ani, baada ya Allah kumfanyia Kili ambacho wana haki kufanyiwa Ambacho ni tohid Basi pia wazazi wana haki kufanyiwa Kili ambacho wana haki kufanyiwa Ambacho ni kufanyiwa oema tu shahada tuzuri Hadithi pia onyesha hatari Ya mtu kutuushahidi uongo Na kuwa yake mabaye zaidi Kwa mtu binafsi na hata kwa mtama Baada hapo. Maulamaa wametukhautiana kuusu madhambi makubwa. Madhambi makubwa. Maulamaa wametukhautiana. Ikhtalafan ulamaa hui ilkabairi. Hal tundukaku bila adadi au bila haddi alaka ulemi. Wakatukhautiana kuwa jee. Madhambi makubwa. Yana julikana kwa Ya Yakuwa tuneheza tukaisabu kuwa moja mbili tatu mpaka tukayamaliza. Nduhili watu wayajue. Ama madhambi makubwa yana julikana kwa maelezo, ya kuonezo kueleza mtu kutakujua madhama makubwa ni kuwa dhambi ili hivi kujua kwa hilo ni dhambi kubwa asaje, chatumia njia gani kujua madhama makubwa ku... ya isabu mpaka yamalizike ili mtu kutakujua, na punzima ya madhambi makubwa ama nikuwa tuseme kuwa la, hakuna jakuya isabu ni kueleza tulini formula anile tarifu ili mtu ajue ya kuwa Dhambele lote Ambalo, Allah melizumzia kwa njia hii. Hama mtuun melizumzia kwa njia hii. Basi itakwani katika makubwa. Asa mwolemoha mtufuriani kwa kauli mbili. Kauli ya kwanza, wakasema kuwa madhami makubwa yanatambulika kwa kuhisabiwa. Na hau mwolemoha liyosema hivu. Wakafanya juhidi kubwa zaidi. Ya kwanza kuolodhesha, ayu madhami makubwa. Kuyahisabu. Moja, baada lingini, mpaka wakawa chaja madhambi mengi zaidi naam lakini sasa kauli ya pili maula mwaka kuwa naha tudraku, tudraku bil hadi wakasema kuwa madhama makubwa yanatambulika kwa kupewa formula anile ile ile taarifu ile maelezo ambayo atakufanya pakoelewe madhama makubwa wa huwa na hiyo ndo kauli ya maulama wengi natependo kauli ambayo ikoazi wazi na ina nguvu kisha sasa waliosema hivi summa tafu fi hadiha kisha sasa wakatofutiana kwa ile ambayo ineza ikawa ndio yenye kutoshileza na kufanya paka mtu ajue madhama makubwa yote kwa kupitia taarifu hiyo wakasema taarifu nyingi sana wa ulama lakini taarifa ambayo wengi wameikubali na wakaona kuwa ndio inatoshileza kwa maelezo ya kabaili dhunub Wakasema kuwa, anna lkabirata, yakuwa kwa kika dhambi kubwa, kullu dhambin, ni kila dhambi rutiba alehi ghadabun, ambalo lime ee, andaliwa, yakuwa andaliwa ya yakuwa mwenye kulifanya, ama andaliwa Allah, au laana, ama laana, au nar, ama mandaliwa moto, au athabu, ama athabu, au had, ama mekewa athabu fulani hapa duniani katika adhabu ambazo umetajwa kwenye Qur'ani kama kukatwa mkono kwa muizi kama kupigwa mawe kwa mnifu na adhabu ya hadi zingine fi dunia na madhambi mengine yasiokuwa yametajwa kwa njia hiyo fa huwa saghiratun basi atakwani katika madhambi madogo wa huwa raji Naindo kawla na ndio kaula ambayo nguvu na pia ndio taarifa ambayo tumesema wengi wa maulama wameitumia kisha pia hadithi hii ama mlango huu unamaanisha kwamba madhambi yanagawanyika ina mbili kuna madhambi makubwa na madhambi madogo lakini sasa katika hadithi mtima kawa anazunguzia madhambi makubwa pekee yake baada kujua kwamba kuna madhambi makubwa na madogo asa ulama pia wakatofutiana ikhtalafa ulama hal israru ala saghirati yaj'aluha kabira Je, mtu akidumu na akaendelea kufanya dhambi dogo na asiliache, je, hilo dhambi hubadilika likuwa ni kubwa ama litabakia tu bado ndogo? Sasa wamilemo wakaftana kwa Wengine wakasema kuwa dhambi dogo ni dogo sana bado litabakia kuwa ndogo. Na wengine wakasema kuwa la, dhambi dogo ukilifanya na ukawa unaendelea kulifanya bila kuliacha linakuwa ni kubwa fasa imam shookani akasema haya maneno kwenye kitabu chake Isha al-Shirshadu al akasema anna al-israru hukmuhu hukm ma man asrar alehi, anna anikule kubakia kufanya kosa hukumu yake ni hukumu ya kosa vile liko falisaru ala saghira kubakia na kuendelea kufanya dhambi dogo saghira tu ile dhambi ya kubakia kwa ndogo walisaru ala al kabira, kabira na kule kuendelea na kubakia kwa kuleendelea kunifanya dhambi kubwa ile dhambi itabakia kwa kubwa yuni kauli imam shoukani Warawa ibn jarir at-tabari Fi tafsirihi Surat al nisa an sa'id ibn jubair anna rajulan qala yakuna mtu alisema ibn abbas ibn abbas kamil kaba'ir je makuba makubwa ni asabu anhiya je ni madhambi saba kwa kumaanishi hadithi ya mtu aliyotaja mumbiqat qala aqasibu bin mabas aqasibu bin mabas ila 70 aqrab minha ila sabin hayu madham makbwa yanqaribia sabini kuliko kusema kwatini madham sabape Gaira haira annahu isbukwa la kabirata ma'al istighfar dhambi kubwa halitakuwa kubwa ikiwa alifanya atumba istighfar wa la sagirata ma'al israni na kisha dhambi dogo halitawakiwa kwa ni dogo Iki yli yli yli ylifanya, kulifanya. Kumanisha kwa tageuka yli yli ykuba. Kwa atha alkaulu, maukufu anuhu. Na yli yli yli ylifanya, sii hadithi ya mtume. Ni manenu ambayo ni Ibn Abasi. ni kuwa haya hivyo Ibn sasa. Badi Fala muhsinu huwa manlaayati kabiratani. Ule muhima ni ule ambei hafanyi madhanu makubwa. Illa nadila nisipokuwa animara moja moja. Natina kikafilika, hamashtana kiumgilibu. Thuma yatubu minha. Kisi nakisha, fanya tuhivya kisha jitambua. Anatubia kwa rakam. Waman itha ata biswagiratin. Na ule muhima ni ule ambei akifanya dhamidogo. Kanat magmuratan fi hathanatihi. Nde dhamidogo dinakuwa ndile nykuzama. Kwa mengi mema anayafanya, almukafira, mema ambaye na kwa sababu, ya kusamahewa ilu Wala Walabuda alla yakuna musiraan alaiha. Nakisha lazima yee asiwe ni mwenye kudumu. Kwa ilu dhamidogu, ambala taqwa milifanya. Kama kala, ta'ala kama nabasema Allah, wa lam yusirwa ala mafalu, wa humi alamuni. Subhanaka Allahumma, Rabbana bihamdika. Ashada la ilaha anta safruku wa tubu ilika. Nuhana mda, wadhanu mifika kwa hivyo kutadiniwa. dhana kama kuna salli